Aldaketa eta dirulaguntza horiei esker Baionako portuaren trafikoa heendatzea espero du merkatal eta industriagamberak, bikakot zazpi tonatara heltzeko bi.000 hemezorttzan. aurtengoa bainohirurehun.000a gehiago. Eta bi.000 etahau hogeita hirurako trafikoa ehuneko gogeita amau handiagoa izatea espero dute. Trafikoa emendatzeko, laupista eman ditu Andre Gareta presidenteak, hainon taldeak erosi duen landesetako laminagailua gailua abiaraztea, hidrokarburo fin duen berrabiaraztea, Agroelika desberdinen hemendatzea, zereal, ongailu eta aberen bazka besteak beste, eta azkenik zelsak bere investizamenduak egonkortu behar lituzke eta horrek ere eragina luke itxasgarrajoan epe laburrera begira. Guzti hau aitzina eraman analizateko, erran bezala Amalaukakotz 3 milioi euroko investizamendua egin du Aquitania eskualdeak ondoko 5 urteentzat.